Нарешті двигун запрацював, не вмикаючи світла, я виїхав із двору і якомога швидше помчав геть. Позаду лишився виселений будинок, скорчений труп у ньому, а по закутках порожніх кімнат невтомно, неначе голодний пес, тинявся страх.